Hola, bon dia a tothom. Hola, bon dia a tothom. Estem sintonitzant la ràdio de l'escola Primavera, en el dial 88.5 de la FM. Avui és 7 de febrer de 2011. Avui us parlarem unes receptes delicioses i ben senzilles de fer. Prepareu-vos per llepar-us els dits. explicaré com cuinar una recepta molt coneguda de la costa del Perú. La recepta és cevitxa llobarro, peix marinat. Tres llobarros, un quilo de llimones, tres cebes, dos ajís, una lima, un tros de quion, dos grans dals, una branqueta d'api, dos culladals de llet, un enciam i una branca de coriandre. Preparació. En un bol poseu el peix tallat a d'aus. Afegiu-hi sal i pebre al vostre gust. En un altre bol, poseu la llimona, espremula ensagís, lima, llima, alç, el quion i la llet, l'api i la sal, i tritureu-ho tot. Quan veieu que ja estava rejat, ho afegiu al peix. Piqueu la seva tallada en Juliana, ben prima, i poseu-la sobre el peix. Serviu-ho acompanyant d'enciam i blat de moro. El blat de moro també el podeu servir bullit en forma de panotxa com desengrenat i fregit. També s'acostuma a servir acompanyat amb un o bullit. Aquest plat es pot elaborar en molts tipus de peixos, com la perca, el rap, el llenguado o l'orada. A continuació us parlaré d'una recepta, el pastís de l'àvia, amb poma i cireres confitades. Ingredients 6 pomes, 4 ous, 200 grams de margarina, 200 grams de sucre, 200 grams de farina de rebosteria, un sobre de llevat royal, anís i cireres confitades. Preparació. Es les 6 pomes i es tallen a làmines fines. Es reserven unes quantes per adornar el pastís. Es posen en un bol els rubells dels ous plis. El sucre, la, mar, la margarina i la meitat de les clares bat, batudes. a punt de neu i es rema i es remena bé fins que quedi força hume, hume, gei. S'hi ajunta la farina al sobre de llevar el roial i la resta de que clare's a punt de neu. Quan queda sense agrumolls, se li afegeix la poma a làmines. Sunta de pot de motxa de 30 centímetres i, diàmet i diàmetre, amb oli farina amb ajuda de la mà si evoca tot el que hi ha al vol. Si posa al damunt la poma, que havien res, reservat per donar tot plegat, ha d'anar al forn a 180 graus durant mitja hora. El traiem i posem les cireres confitades adornant-la. El... Servim amb sucre i ralloli d'anís. Jo... Jo us presentaré una recepta típica d'Argentina, que té per nom alfajor de dulce de leche. Ingredients 300 grams de farina, 200 grams de fecula de blat de moro, 2 cullerades de farina per fornellar, 200 grams de mantega, 150 grams de sucre, tres roveis d'ou, una cullerada de vainilla i una cullerada de pela de limona. Preparació. D'una banda, tamisar la farina, la fécula, el blat de moro i el llevat. Es fa amb un tamís semblat a un colador per especial per a aquest tipus de productes. És un bol, a part, batre la mantega amb sucre, afegir els roberts d'ou i barrejar-ho fins a formar una crema. A continuació, incorporar la vainilla i la ratjadura de llimona que tingui mig centímetre d'espeçó i tallar-les amb rodones. Un cop fet això, col·locar-ho sobre una placa sense posar-hi, matega i coure en form moderat durant 12 minuts. Jo després, desemmotjar ho ràpidament. Després, afegir la de mica en mica els ingredients secs ja tamisats i unir-ho tot fins a formar una massa per sense treballar-la massa. Un cop fet aquest procés, deixar descansar la massa a la nevera durant una estona, després estirar-la damunt d'una taula en. Enpolsegada amb farina i de sau, refreda. Comvés, esperar fins al dia següent per muntar els alfajores. Per fer-ho s'uneixen els dos en dos amb dulce, dulce de lexe i encubreixen coco gatjat. Bé, fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que hàgiu pres nota i intenteu fer aquestes sabroses receptes a casa. Ha estat un plaer estar aquesta tarda amb tots vosaltres. Us han parlat la Sara, el jean Pol. i l'Àxel de Cinquè. Si vols cuinar la primera, escolta Ràdio Primavera.